Дана Дідковська «Усі його жінки» Роман Роман-газета Номер перший за 2002 рік Читає Ігор Мурашко Робочий день невпинно добігав кінця, але тільки тепер о п'ятій Починався основний наплив покупців. Оля разом з напарницею не стояли без діла. Давали поради, називали ціни, рекламували новинки та пропонували класичні аромати. Оля любила свою роботу. І, хоча мама інколи несміливо натякала на те, що її дочка варта кращого і посада продавця у парфумерному відділі не є межею для мрії і сподівань, вона, стоючи серед розмаїття яскравих коробочок і вишуканих флаконів, овіяна найкращими і найдорожчими пахощами, в оточенні розкішних клієнток, почувалася справжньою жінкою. Вона якраз пробивала чергову покупку, коли до каси протовпилася ефектна брюнетка в бежевому шкіряному піджаку. Поки Оля, зафіксувавши на обличчі стандартну вічливу посмішку, вдивлялася в екзотично вродливе, проте надзвичайно знервоване лице, брюнетка вчитувалася в ім'я та прізвище на її бейджику – Нарешті, підвівши очі, у яких палала ненависть, жінка втупилася волю і люта просичала. «Ну, здрастуй, здрастуй, родичко!» В її інтонації не було і натяку на родині почуття. «Не впізнаєш?» «Вибачте, ви мене з кимось плутаєте?» Оля сподівалася отримати розмову традиційно в стилі – в якому належало спілкуватися з покупцями. «Ми з вами не знайомі». Та брюнетка заголосила на всю крамницю. «Я від тебе навіть чіплюся, доки не витрясу половини Ярославової грошей. Второпала, я хочу отримати свій спадок. Я маю на це право більше, ніж будь-хто. Більше, ніж ти, коза драна». Віддавай гроші, бо взагалі пошкодуєш, що вискочила за нього. Проклинатимеш той день, коли ви зустрілися. Оля не знала, як реагувати. У тому, що жінка не сповна розуму, в неї не було сумніву. Тим часом її напарниця відчула, що вже час втрутитись. Я не зрозуміла, що тут діється. Вона підвищила голос. «Жіночка, негайно вгамуйтесь». Бо доведеться викликати охорону. Якщо вам потрібні неприємності, то ми їх вам легко влаштуємо. І затям собі я чекати не буду. Я й так шкодую, що як дурепа тихенько сиділа півроку, аби заявити свої права на спадок. Нагалас прибігла з першого поверху охорона, з'єрмилися цікаві покупці, з'явилась Ірина, головний менеджер але брюнетку це ані трохи не збендежило. Відчіпіться від мене. Вона мене обікрала. Я на цю козу суд подам. Я перша дружина її чоловіка. Виховую його сина. Вона тиснула розгорнутий паспорт, підніс Іринь. І тепер, коли за півроку по його смерті заявляє права на спадок, мені, бачите, повідомляє, що все записано на його нову дружину. У мене дитина голодує, а ця хвойда жируватиме. Чуєш, тварюка, я точно знаю, що він залишив тобі чималі гроші. Краще віддай їх сама, бо інакше я тобі пекло влаштую. Охоронці мало не силоміць потягли навіжено до виходу, а Оля, вражена останніми словами, рвонулася слідом, але напарниця рішуче вхопила її за руку. «Сиди, куди лізеш?» От з неї Ірина вийшла, вона розтлумачить цій при що у твого чоловіка були тільки борги. «Нам ще дві години стояти, поглянь, скільки покупців».